Одне слово, роботи знаходилось багато, і коли Вася був неп'яний, що траплялося рідко, то не нудьгував. Все було би чудово, якби одного ранку ще не похмелена Васю не забрало КГБ. Дорогою до кафе біля Васі зупинилося чорне авто, теж «Волга» з тонованими шибами, і двоє в цивільному, делікатно, але наполегливо, Запхали Васю в цю машину і відвезли в сірий будинок на вулиці радянського диверсанта Ніколая Кузнцова. Наступного дня Вася з'явився у волзі, кафе, звичайно, якийсь принишклий, тихий, зацькований, без радіоприймача, але з портативним телевізором із розсувною антеною. Він чемно без своїх звичних жартів на адресу пишнотілої барменки Люсі взяв пиво, знайшов на сіні розетку, увімкнув телевізор, відступив від екрана на три кроки, здув піну з пива і, попиваючи, почав дивитися виступ генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР, голови Ради оборони СРСР, маршал Радянського Союзу, товариша Брежнєва Леоніда Іліча. Так минає кожна слава, в тому числі і місцева. Костя піжону популярності з Васею Чехлуном не міг зрівнятися. Та він і не прагнув цієї дешевої слави. Він був особистістю самодостатньою. Невідомо, звідки у сина простих напівселян-напівміщан З'явився такий екстравагантний, щоб не сказати, чудернацький смак до незвичності у зовнішньому вигляді. Ще підлітком Костя зі свого волосся справив негритянську, як в Анжеле Деві зачіску, а на шию пов'язав і цілий рік носив барвисту хустинку зі шовчного шовку. З роками шийних хусточок у Кості завелася ціла колекція, різних барв і матеріалів газових, атласних, батистових і навіть скремплену, що якраз входив в ті часи в моду. Костя терпляче чекав, коли в нього почне рости заріс на обличчі, а коли воно руде й ріденьке з'явилося ж, відразу ж запустив собі цапину борідку при зголених вусах і кучеряві теплі бакенбарди на зиму. Одягався Костя, випереджаючи, як йому здавалося, моду на кілька років. Правда, часом він так далеко забігав уперед, що мода ніяк не встигала його наздогнати. Наприклад, він будував собі костюм з ясно-зеленого лавсану, штани без кишень і з широким на чотири пальці поясом, так піджак на вісім гудзиків без лацканів, зате з шістьма боковими кишенями. Носії місцевих модних трендів не могли збагнути всієї вишуканості і винайденого костею стилю і, відповідно, розстережувати цей оригінальний покрій чоловічого костюма. Але Костя з того лише тішився, він один модний чувак, а решта готраки в калакалах, штани кльош від колін, і пістрявих сорочках. Згодом костену монополію на містечкову моду. Підірвала поява джинсів у найбільш просунутих фрейрів. Відтоді Костя вже не міг вигадувати оригінальні фасоми костюмів і замовляти їх у знайомого кравця, старого єврея, а щоби не випасти з контексту, змушений був, як і решта дрібніших за нього піжонів, діставати джинси. Справжні трущуєся вранжер Супер Райф Левіс з американських та ізраїльських посилок або від польських автотуристів, щоправда, за останніми можна було лиханутися і купити підробку. Хай там як, але прийшовши зі штанів кльош із червоними кленоподібними вставками, оздобленими позолоченими ланцюжками і гудзиками з алмазами, на такі, як у всіх стандартні, хоч і потерті джинси, Костя Піжон багато втратив у своїй оригінальності. Від екстравагантності в ньому залишилася хіба смішна руда борідка і теплі бакенбарди. Взагалі, диваки в джерелеві, якщо й мали якісь помітні відхилення, то в інтелектуальний бік. Взяти хоча б такого собі Онуфріуса, справжнє ім'я та прізвище, нічого нікому не скаже. В ранній юності він прочитав кілька передрукованих на машинці третіх копій заборонених книжок з езотерики, окультизму, парапсихології, закріпив здобуті знання легальними працями з психології і філософії і уявив себе магом. З часом він зав'язав знайомства в колах собі подібних і почав читати Бловацьку Рудольфа, Штайнера, Алістера Кроулі, Папюса, Дьон Форчун, Кабаллу, Тибетську книгу мертвих Раймонда, Лулія, Агриппу, Еліафаса Леві, Ремуар Папи Гонорія, книги з йоги, тантрі, шаманізму та багато іншого Чаклунського штива. В результаті він сам себе підвищив до магічного сану Ієрофанта і прийняв сакральне ім'я Онуфріус. Подей, коли ще він таємно займається магією, але того ніхто не бачив, Якож ніхто не міг сказати, яку саме магію практикує Мах, Ірофант, Онуфріус, чорну, білу, зелену чи якусь рябу. Диваком вважався також великий у сенсі ваги десь 150 кг джерелівський художник Агафангел Сирокопуцький. Все життя він малював одну, жив на зарплату шкільного вчителя малювання картину, як він сам казав, надзвичайної сили політичного символізму. Називалася вона Зустріч Володимира Ілліча Леніна і Махна у Кремлі 6 червня 1918 року». Цікаво, що зі зміною політичної ситуації змінювалися і образи головних персонажів. Якщо в середині 70-х Ленін поставав носієм марксистської величі державної мудрості і безмежної людяності, а махно – політичної короткозорості, безперспективності стихійної боротьби і відвертої розгубленості контрреволюційного елемента, то в кінці 80-х, на початку 90-х, під час спровокованої перебудовою цінісної дезорієнтації вже Ленін почав набувати рис стихійного революціонера-романтика, а Махно став утіленням демократичного висуванця повсталих народних мас. Але всередині 90-х усе знову довелося змінювати.